Ést kívánok! A Klub Radio zenés, irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegély János köszöntőnöket. Ebben a műsorban általában hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki fölolvasja megjelenéséről erőtálló szövegeit, és elhozza magával, megmutatja azokat a zenéket, melyek élete vagy pályaja szempontjából meghatározóak voltak. Időnként ugyanakkor egy, -egy fontosabb műkritikust, irodalomtörténész vagy irodalomszervezetőt is bemutatunk a műsor hallgatóinak, hiszen épp olyan fontos szereplői az irodalmi életnek és az irodalmi művek megszületésének, mint az alkotók. A mai vendégünket, Füzi Lászlót persze nem kell a szó hagyományos értelmében bemutatni, hiszen a magyar folyamatkultúra egyik legrégebbi és legelismertebb szerkesztője, a forrás folyamat főszerkesztője, kritikus és irodalomtörténész. Öt köszöntöm most a stúdióba, és köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. 1982 óta vagy a Kecskeméti Forrásfolyarat munkatársa, 1989 óta főszerkesztője. Előtte a Szegedi Egyetemre jártál, lánykori nevén Jate. Ez alapján valahogy eleve a 140-es vasútvonalra Ceglét-Szeget képzelnénk az egész életedet, de életed első 18 év egészen máshol telt, Fertőszent Miklós környékén, azaz az osztrák-magyar határon. Hol van neked az otthona haza ezek után, hogy volt 20 év vagy 18 év ott nyugaton, és lett azóta így már lassan 50 délen? Igen, nehéz kérdés. Sokat és foglalkoztat és ezt így rajta. Igen. Nyilván az otthon, ez egyrészt az emlékeimben, az ösztöneimben benne lévő otthoni régi világ. A másik természetesen az a világ, amelyikben most benne élek. Kecskeméten a családommal, vagy hát ők már ugye, ők is szétszóródnak, uh -huh. úgyhogy amikor hozzájuk, jövünk a Pestre, akkor, akkor ez az otthon. Ez a hatásában a 60-as években milyen volt? Mert azért egy egészen különleges zónája lehetett az akkori népköztársaságnak is ez a terület, nagyon közel az osztrák határhoz. Tehát ennek a zártsága volt a meghatározó, vagy inkább valami különlegességét tulajdonított ennek a milliónek? Nézd, itt is élőbeli szakaszokat kell, uh -huh. kell látni. Én olvastam a határzáról sokat. Megértem a határzáról, de valójában én csak 69-től, mert 69-ben ültem fel a vonatra, szinte minden nap, és mentem Sopronba, és számunkra akkor az volt a hatázáró hogy egy civil ruhás nyomozó, akinek a haját nagyon szépen rövidre vágták, és szép öltönyben volt, végigment és körülnézett a vonaton. Aztán megtapasztaltam azt is, amikor egyszer a feleségem mentünk már haza, meg a győrben is felszállt egy nyomozó, akkor, akkor az történt, hogy kérte a személyigazolványt, és amikor még nekem Fertőszent Miklós cívem volt benne, akkor azonnal, azonnal jöhettünk. A, még a tapasztalathoz tartozik az is, hogy, hogy nyarantaim mindig dolgoztam volt, amikor a Fertői Nátgazdasági vállalatnál, aminek a gyára üzem Fertőszent Miklóson volt, én például nem mehettem ki a Fertőre. Ja. Nem mehettem uh -huh. ki, csak a nádvágok mehettek ki különleges igazolványjal, és valójában, amikor mindenről, amit most itt elmondtam, ugye a könyveimben írtam, és amikor otthon a könyvemutató volt, akkor a könyvbemutató másnapján a feleségemmel beültünk még a kocsiba otthonról, és tettünk egy kört a fertő körül. Most Tehát akkor számom... az otthon az fertő Szent Fertőszentmiklós, igen. Magyarul gondolom miklós, csak magadban mondod de igen, ráadásul. Igen, fertő szent Miklós volt. Ott a könyvemutató és akkor, akkor másnap pedig körbeútoztuk a fertőt hava, tehát látni akartam. Azt, amit én gyerekkoromban a fertőtó környékén élve soha nem láttam. Nekem ez volt a hatásár. a nálamnál idősebbeknek sokkal keményebb volt hát, Igen, de ez is egy nagy metakora, hogy ott vagy valami közelében, amit nem láthatsz. Ráadásul most készülve az adásra láttam, hogy március 15-én születtél. Igen. Ez valami speciális születésnapot jelent számodra, vagy amihez valami különleges. Különleges kokárdás zsúros élményt köt, mert az, ez is más lehetett, hogy nyilván 90 előtt, március 15-én ünnepelni bármit is, de hogy tulajdonítasz ennek mondjuk jelentőséget? Jelentőséget természetesen tulajdonítok neki, de én akkor sem hangosan ünnepeltem, és most sem hangosan ünnepelek. Arra emlékszem például, hogy amikor reggerben tanítottam, mert ott is, tan ott is éltünk három évet, akkor én a középiskolásaimat kivittem a népkártbe, és ott beszéltem nekik a történelemről. Nekem ez volt akkor március 15-e, de... Hogy mondjam, az értéke, a jellege, uh -huh. a fontossága, az érzelmi töltetei, Történet az mindig ott volt a gondolkodásomban. És marad is. Sopronban érettségiztél, és utána a szegedi egyetemre jártál, ami onnan nagyugrásnak tűnik, de hát, ha belegondolunk, hogy valaki bölcsész akar lenni, akkor pont a nyugati, az ország nyugati részén Dunántúron, Pécsen kívül, hát nagyon nem is volt a szem tehát az ember tényleg mehetett Szegedre, Debrecenbe, Pécsre, de te miért pont Szegedre mentél? Mert onnan az mindenki nagyugrásnak tűnik, talán. Nagyobbnak, mint Pécs vagy Budapest. Nagyon nagy ugrás, de akkor még Pécs sem volt. pécs Pécsen, ha, akkor, volt, Pécsen akkor, még... akkor még nem volt nem volt oh, bocsánat. De, de miért mentem mentem Szegedre? Nagyon egyszerű azok, ok, amit a mai napig nem értek. Hogy abban az évben a Pesti Egyetemen, a Pesti Bölcsészkaron nem indult magyar történelem szak. Hát ez elég De, fatális, vagy banális is igen, egyszerre, mert... Igen, a... egyébként nagyon fontos szakpár volt akkor a magyar történelem. Igen. Most a könyvemnek volt kecskemiten egy olyan bemutatója, amelynek a másik résztvevője Romsicségnácz volt, uh -huh. aki szintén megírta a maga élettörténetét. Én szintén Szegedre járt, ha jól emlékszem. Főiskolára. Ja. De miért ment? Főiskolára. Azért, mert a Szegedi Egyetemen az ő évjáratában a Szegedi Egyetemen nem indult. Magyar történelem. ezért járt a Juhász Gyulára. Ezért járt a Juhász a főiskolára is, tette utána levelezőn, fejezte be az egyetemi tanulmányait. Hát ezek, ezek olyan administratív ö, dolgok voltak, amit, ö, amit én nem tudok értelmezni. Most ezzel együtt ö, én Végtelenül örültem a Szegedi Egyetemista életnek. Az, hogy életnek. mi volt Szegeden, és bocsás, meg milyen igen? bemódon befolyásolt az életedet, azt a következő blogban tudom majd, vagy szeretném tőled megkérdezni, de most hallgassuk meg az első zenét, amit hoztál nekünk, ez pedig nem más, mint Bartók Béla zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára című csodálatos művének a első tétele lesz, úgyhogy hallgassuk meg ezt Füzi László választásában. Bartók a zenéje után folytatjuk a beszélgetést, Füzi László kritikussal, illadalomtörténéssel, a forrásfolyarat főszerkesztőjével, ő hozta nekünk ezt a zenét, Bartók zenéjét, és még ebből fogunk hallani ma részleteket, de ott tartottunk, hogy Szegedre kerültél egyetemre, egy véletlen folytán, de azért egy nagy szerencse is volt, mert a Szegedi Egyetemnek akkor egy különleges aurája volt, ami a mai napig hatással marad erről beszélgessünk egy kicsit. Igen. Hát azt mondtad, hogy véletlen. A véletlen az csupán a helyben hogy a hely adta, de én tudtam, hogy nagyon fontos, hogy, hogy fölvegyenek, és nagyon sokat készültem uh -huh. erre. Előtte is nyilván folyamatosan olvastam, ez belső kényszer volt, de, de tanulásként is nagyon sokat készültem rá, felvettek, nagyon örültem neki. Na most a magyarázat, hogy miért volt fontos? Azért, mert az otthoni világ otthon, ott és akkor már nem lehetett folytatni. Uh -huh. A kilépést, a kedvem szerinti kilépést viszont a tanulás tudta biztosítani. Nem tudtam, hogy milyen világban lépek bele Szegeden. Mi itt a műsor előtt a fociról igen, beszéltünk. Igen, igen, igen. Megmondom neked őszintén, hogy a első vasárnapomon a mora városi Kinizsi homokos pályáját kerestem fel, mert Sándor Károly pályája Igen, Ningécsikároly indult, indult, de. Nem csodálatos volt. Igen, átváltok az Egyetemre. Az Egyetem tényleg, visszatekintve, még inkább sajátos érték szemlélettel, bírt. Nem voltunk sokan, egy évfolyamon 120-an mondjuk, uh -huh. tehát szinte ismertük az év Folyamat tanárokat is személyesen ismertük. Itt adatott meg nekem az, hogy kapcsolatba kerültem Emilia Miály a Tisztatály akkori főszerkesztőjével, mert amikor az egyetemre kerültem, akkor még főszerkesztő volt, utána pedig... Annak az évnek a végén mondott le. Azt meg kell jegyezni, hogy formailag lemondott, de azért mondott le, mert olyan feltételeket teremtettek, hogy elmondásra kényszerült. Rengeteget tanultam. És a a 90. születésnapját. Igen, Sok igen. tanultam tőle, hogy nagyon sokan rengeteget tanultak tőle, és ott ismertem meg a feleségemet, és a Szegedi Egyetemen évfolyamtársam volt. Tehát itt az életem határozottan elindult egy irányba a Kicsit talán, ö, soha nem gondoltam, hogy szerkesztő lesz belőlem, de kicsit talán a szerkesztés felé is, és hát a családi élet felé is. És hát, egy magyar történelem szakra jelentkeztél, de nagyon hamar találtál egy olyan kutatási témát, ami akkor még éppenséggel inkább kortárs témának tűnt. Német László életművére gondolok, mert te az indulására fókuszáltál, de hát Német László 1975-ben halt meg, tehát neked még voltak éppen, ha tetszik kortársad is volt Német László. Az, hogy a 20. századnál le, azt az egyetemen döntötte, de vagy már eleve ilyen típusú érdeklődésed a, volt? Az egyetemen döntöttem el, később ez az érdeklődés erősebb lett. Nyilván fölmerültek itt a, a század és ezredforduló váltáskor a kérdések, hogy a 20. század sajátosságai mit adott a 20. század, miképpen lehet leírni a 20. századiságot. Hát ilyen kérdések, de én... Alapvetően alapvetően mindig a, az adott kor értekelt, az a kor, amelyikben éltem, és azt a kort akkor az irodalmán keresztül lehetett uh -huh. megérteni. Nem az újságírásból. Mert amikor a életrajző könyvet írtam, föllapoztam a könyvtárban a Népszabadságot. Hát én néztem, hogy mit olvashattunk akkor. Tehát én kezdetektől folyó olvasó voltam, tudom, hogy rövid az idő, ezért mondom, hogy Sopronban gimnazistaként forrást, jelenkor tiszatáját újírást, kortársat, koronkot, igazszót, képesifjúságot, hidat, nem tudom, tehát én ezeket olvastam. Már akkor is, már akkor fontosak voltak. Tehát én nekem, én azzal, hogy bekapogtunk Illy a szobájának ajtaján, hogy a speckol időpontját megbeszéljük, én tudtam, hogy kihez kapogok be. Akkoriban Szegeden élt körülbelül, ha jól rakom össze, Tibor Baka István, tehát egészen különleges irodalmi figura fölöttünk uh -huh. járt, Baka akkor végzett, az Miklós előttől végzett, Baka Istvánra emlékszem, ő visszament Szekszádra, aztán visszajött Szegedre, amikor az első könyve megjelent, akkor nem tudtam elmenni a kötet bemutatóra, mert az ötös kollégiumban volt, mert órám volt, azért az egyik barátomat kértem meg, hogy vigyel, így a Magdorna Zábor című kötete is dedikálva van meg, és a későbbi az már teljes jogon, úgyhogy személyesen is. Hát egy fantasztikusan nagy költő volt, aki, jó jól számolom, egészen megrendítő, ha ővőre lesz 30 éve, hogy halott. Igen. Na de hogy kerültél Kecskemétre? Ugye három évig tanítottál Egerbe az egyetem után, és utána a Kecskeméti forrás folyiratnál kezdtél el dolgozni. Megint egy véletlenről van szó, vagy ez hát, úttal másról? Ö, véletlenek mindig vannak, de véletleneknek alapja is van. A történetet itt ö, megint csak összefoglalom. Annak idején... Ö, az EGRI Művelődési Központban irodalmi folyóiratokat bemutató esteket rendeztünk Csővarga Istvánnal. Ő mutatta be a Tiszatáj című folyóiratot. Akkor Csóri Sándor, Nagy Gáspár, Annusi József, László, Sándor jött a Tiszatájjal, és utána pedig én a forrást, a Szekérendre Endre jött, Buda Ferenc jött, és Bador jött, a helyi politikai világot képviselő kiváló ember volt, Bador Jenő, Jenő kiváló ember volt, és ott alakult ki egy olyan beszélgetés, egy olyan kapcsolatfelvétel, hogy, hogy egy héten belül kaptam egy levelet szekéltanárult, amiben hívtak bennünket, hogy menjünk Kecskemétre. Természetesen ez családi problémákat okozott. Feleségem régész volt az Egri Múzeumban, uh -huh. leszállása, nem leszállása. Vártuk már a második gyermekünket, belevágtuk vágtunk azzal, hogyha nem lesz állása, akkor visszamegyünk egerbe, Hát euh, tudtuk, hogy ezen fog bekövetkezni, de végül lett állása. Én viszont nagyon sajnáltam az osztályaimat, ja. akiket ott kellett hagynom. Mert te tanítani is Én három, három évet tanítottam. És szeretted is. És szerettem, de azt is tudtam, hogy abban a tempóban... Euh, évtizedeken keresztül nem lehet. valahány órán volt egy héten, szakkört vittem, versmontásra készítettem. Tehát lelkesen is örömmel tanítottam. Meghát valóan egy folyiratszerkesztés is, egyfajta a pedagógiai munka, azt hiszem, vagy az is hát, akár a tehetség, Az, is, az, az, is, is, az, az is, is, de mindenképpen kultúra közvetítés. a más nem látok bele, de hát nyilván írókkal, költőkkel való kapcsolattartás, az irodalom nagyon közeli megélése, megtapasztalása, hát nem tudtam lemondani arról, hogy egerből nem menjünk át a forráshoz. Persze, és most megszomlottak, akkor a népművelés jöjjön a kultúra közvetítés mellett, mert megkérnélek, hogy olvas fel az adásunkban minden adásban vendéghoz szöveget. Először talán egy mondatban Arról, hogy miből hallunk majd egy részletet, és utána akkor jöjjön a felolvasás fizinászlótól. Idén nyáron emlékeztünk Vekerdi Lászlóra, Vekerdi László századik születésnapjára. Ebből az alkalomból mi ő, egy tematikus szállítást készítettünk. Haci bácsi gyakran volt a rendezvényeink vendége, nagyon közeli kapcsolatban voltunk, és ugyanakkor a Magyar Tudománycmi folyóirat is egy tematikus szállítást uh -huh. készített. Ők kértek fel egy írásra, és én... Ebből olvasnék fel egy, egy kiragadott részletet. Egy idézettel kezdem. Nekem nincs galilei képem. Könyvemben meg sem próbáltam valamiféle galilei képet kialakítani, pláne nem akartam sogalni. Inkább azt összegeztem, hogy ilyen is van, olyan is van, amolyan is van. Nem alkotok képeket. Jól tudom, az ember nem alkothat sem önmagáról, sem másról érvényes képet eddig az idézett. mondta Vekerdi László az így él galilei című kapcsán Herceg Jánosnak és Stárgyulának talán mondani sem kell, hogy a több tudományákban sem mozgó Vekerdi László, noha több könyvi tanulmányt ért Németről, Német Lászlóról sem alkotott képet. Vekerdi Német Alkatát gondolkodását később életművét ugyanúgy állandó mozgásban az egyes időszakokban Alkatának más-más megmutatónak látta, mint Galilejét. Az említett beszélgetésben mondta, idézem, lennie kell Galilei gondolkodásában, viselkedésében, mai divat Szóval, habitusában valaminek, amire az ennyire különböző képeket ráépíthetik. Hihetetlen energiával lobog benne az élet. Az az ember él. Hiába, hogy meghalt öregen és vakon. Eddig az időszet. Német László és Vekedny László kapcsolata a magyar szellemi élet egyik legszebb, tör, legszebb történetét teremtette meg. Vekerdi László hatalmas ismeretanyaga és állandóan mobilizálható tudása révén értette német különböző tudományágokat érintő történeti és bölcseleti írásait, azok utalásait, összefüggéseit. Azt, hogy érezte is azokat, írásai bizonyítják. Megjegyzendő, hogy a mély emberi tartalmak rokonságai mellett gondolkodásuk szerkezetének sajátosságai is ebbe az irányba hatottak. Ha német László világáról lefejtem a meghatározottságokat, a felvállalt szerepeket, a hozzájuk kötődő ütközéseket, vereségérzeteket, a felnövesztett sértődéseket is itt tovább, akkor a korban, mindig az adott korban tájékozódást kereső ember áll előttünk. Ennek az embernek a szellemi alapállása mélyen rokon, a Vekerdi László által jezett alapállással. Ez az ember le a Lea Tanú híres mondatát. Egyetlen mondat idézem. Hajótöröttek vagyunk, akik a partot keressük. Eddig az idézet. A történelmi drámáit a történeti fegyverzetet eltüntetve gondolati drámákként játszanák, azok egyből érni kezdenének a színpadokon. Német elvonulásaiban, törsztolyra visszautaló sajátos futásaiban, mintegy a gondolkodás szabad tereiben a korral szembeforduló letisztult magatartás és gondolkodás lehetőségeit kereste, számára ez legtisztábban, legalábbis a lehetőségeket a jövőt, jövőre vetítve vásárhelyi és sajkódi életszakaszában mutatkozott. Meg. Tudásokat mindketten a jelenre vonatkoztatták. Vekerdi László minden írása a jelenre való utalással végződik, a előadásait is folyton a jelenre való utalásokkal gazdagította. Láttuk, nála Galilei is él, azt pedig tudjuk, hogy Német valójában jelenkutató tudományt akart teremteni. A jelen után a jövővel kapcsolatos utalások idézése következhetne, ám most csupán azt jelzem, hogy Vekerdi a német életmű létezési módját a jövővel való kapcsolatában mutatta be. Mindketten meggyőzően hiteles, személyes tudást hoztak létre. Lengyel Andrásért a Vekerdélőr, idézem. Levonta a következtetéseket mind abból, amit megtapasztalt, és vállalta is azokat, Tudta, a válság eredményeként a hivatalos intézményrendszer egyre kevésbé képes arra, hogy az autentikus tudás megteremtője és forgalmazója legyen. Az autentikus tudás immár személyes tudás, amely az intézményrendszer részeiben a mainstream kultúra peremély csak létre, zárva. Mindketten sajátos értelmiségi modellt hoztak létre, német erről is ért, is. Egyfajta értelmiségi társadalom eljövetelét várta. Vekerdi németénél későbbi tapasztalatokkal jóval megkesedettebb volt, önmagáról pedig hallgatott. Mindketten érezték az elitek, az elitek fontosságát. Vekerdi az előzőekből is következően többször írt arról, hogy a szűk, önmagukba zárkozó elitek veszélyt jelentenek a társadalomra. Vekerdi László bölcsöleti írásaiban számos alkalommal némethászótól indult el, de azokban ön járt be, miközben, mint német is, a kisemizettek és a kiszolgáltatottak oldalán állt. Gondolkodóként, tudósként, a tetszik, az önmagára formált kifejezést használva, könyvtárosként sőos, öntörvényű életművet teremtett.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 Thank <laughs> you. A második hallották Bartók Béla zene ütős hangszerekre, Dobra és Cselesztár a című művéből. A Nemzeti Félharmonikusokat Kocsis Zoltán vezényelte. A vendégem a belső közösben továbbra is füzilász irodalom történés szerkesztő, a mikrofonnál pedig Szegő Jánost a műsorvezetőt hallják kanyarodjunk vissza egy kicsit ehhez a részlethez, mert szerintem nagyon jellemző rá, hogy egyrészt egy ilyen közvetítőről, mint Vekedé Lászlóról, aki magát könyvstárostként apostrofálta, értekeztél, de azok a gondolatok is nagyon aktuálisak, és a tekrédódba vágnak azt hiszem, a elhajtok. Úgy gondolom, hogy talán magyarázza is azt, hogy a, az irodalomtól, miért a jelenhez jut el az ember, vagy a jelen megértésének szándékával mikért olvassa az irodalmat. Tehát ez a, ez a fajta kettőség megvan. Másrészt amiről a lengyel András barátom írt, hogy a személyes tudás lassan ez lesz a hiteles tudás. És ezt a személyes tudást felerősíteni az emberekben, ez talán a legfontosabb feladat. És ha már személyes tudások akkor beszélgessünk egy kicsit azokról a személyes kapcsolatokról, amik részben a forráshoz, részben meg a személyes életedhez kapcsolódnak. Ugye a forráshoz kapcsolódnak fontos képzőművészek is, fényképészek, a szirrealista barátot, a Baget is tehát a nagyvajdasági festő Benes, József, Buda Ferenc a költő, ezekkel az emberekkel egészen közeli viszonyban lehetél lehet évtizedek óta. Igen, természetesen. Ott éltünk, és él, ott éltünk egymás mellett. Ferivel, hála Istennek, még ott élünk egymás közelében, ha már ritkábban is találkozunk. Buda Ferenc egészen különleges egyéniség. Hálát adok a sorsnak, hogy megismerhettem. Én annak, hogy egyszer a vendégünk is lehetett egy korábbi adásba. És itt már. szoros személyi kapcsolatban vagyunk hát nem is tudom, ugye, mikortól. 81 be volt az egri uh -huh. Tehát az 43 éve. Igen. 43 éve ismerem. Jártunk együtt Úgymond tanulmány után még a Szovjetunióban, 86-ban, Moszkva-Armalta-Frunze útvonalon. Három hetet ott ismertük egymást igazán meg. Uh -huh. Három hétig gyakorlatilag ketten tudtunk beszélgetni egymással azóta is. Minden rezdülését, minden kifejezést a versben értek tőle, rengeteget tud a versről, és csak a letisztult tiszta verset és a letisztult tiszta gondolatot tárja elénk. A novemberi számunkban fontos szép verseket fogunk közölni tőle, és holnap lesz két hete annak, hogy egy teljesen egyedülálló Felolvasó versmondó estét tartott kecskeméten a katona József könyvtárban. Több mint egy órán keresztül mondta a verseit a közönség közötten hallgatta. Nagyon közenelt hozzám Benecs József festőművész, aki, aki a vajdaságból került előbb Szegedre, utána Kecskemétre, és hozta a vajdaságból az irodalom iránti érdeklődést. Uh -huh. És azt, hogy a képzőművészek és az írók jobban vannak egymással, kapcsolatban vannak igen, egymással. Igen. Egyébként ez Erdélyben is így volt. A íróbarátomhoz mentem kort Társ festő ott uh -huh. volt mindenkinél a falon. Tehát Benes, Benessel sokat beszélgettünk a vajdaságról, a vajdasági történelemről, a szümpúsokról, a képről, a képeiről, elmondta a képeinek a történeti. Tehát úgy, uh -huh. úgy az egésznek légköre volt. És hadd emlékezzek meg Kovács András Ferencről is, akivel tavaly, szeptember 21-én beszélgettem telefonon utoljára. Ez korábban mindig hívott egy-egy órás beszélgetésre körülbelül, aztán szünetek voltak, szeptemberben fölhívott, és akkor éreztem a hangján, hogy, hogy törtebb már ez a hang. Elküldte utolsó kötetét, akkor is levelet váltottunk, versetig a 55. évfordulót ünneplő számunkba, de ez már nem íródott meg. A levélben azt írta, lehet, hogy rövid lesz, csupán jelzése a szeretetnek. Milyen szép. Hát ezt, ezt láttam. Az utóbbi napokat a, az ő leveleinek az olvasásával töltöttem, és a verseinek az olvasásával mikor mi közöltük annak idején, még a 90-es évek elején a Nagy Júlia ciklusát. Uh -huh. Az egyik legszebb. Akkor is tudtam, én is Balassi rajongó voltam, és vagyok, amikor kibontottam a borítékot. El is tettem azt a lehúzott oldal, rengeteg oldalban álló verset, tehát az eredetit, amit a szöveg szerkesztéjéből kinyert, mert egy teljesen letisztázott alkotás volt Júlia különb dicséreteiről cimmeltán. Aztán, aztán azótt megint Rabja vagyok, a szabad vendég, című József Attila uh -huh. mesterkoszorúnak, amiről azt mindig elmondott a levélben és a könyv dedikációjában is, hogy ketten írtunk a könyvről Margócs István és én. Ami megint inkább csak azt jelzi, hogy, hogy a remek műveket is néha csönd, vagy kisebb visszanfogadja csak. Akkor viszont az utolsó kérdésem a zenéhez kapcsolódik a csönd mellett. Miért a Bartóknak ezt a nagyszerű művét? Az egészen különleges, hogy egy műből hallunk folyamatosan részleteket. No, de milyen műből? Hát a zenéből. De hogy miért ez azt a Bartó gondolom miért? közel áll alkatodhoz is Ö, meg a... Nézd, de csak azt tudom mondani, hogy Bartókhoz is nehéz eljutni. És több irányból lehet eljutni. Én történetesen az irodalom felől jutottam el. Nem is lehetett másképpen, mert ö, amikor én, én úgymond szellemileg felnőttem, akkor Bartókról nagyon sokat írtak az irodalomban és a bartóki modell kapcsán. Bagatelizálták és egyszerűsítették, de. De forgott, tehát állandóan téma volt. Az első jelentős könyv, amit olvastam Bartókról, a Fodorandás Bartókönyv uh -huh. volt a 70-es évek második fele, vallomás Bartókról, és aztán, aztán igazából Bartókról nagyon sok mindent le kellett fejteni már, olyat, amit amivel fölül írták. De így volt Németnél is, így volt József Attilánál is. Képzeld el, József Attilára a mindenkor rárogta hát a, igen a maga. És akkor, el kell, akkor jött a zene. És akkor nyilván az ember hallgat, hallgat, hallgat zenét, és a zenénél, ennél a zenénél ragadtam meg, ezt ismételtem miért. Ez szóba jött itt kezdet-kezdetén a 20. század. Ezt, ezt érzem a 20. Század eműnek, Benne érzem a 20. század feszültségeit. Nagyon emlékszem arra, hogy otthon nézem a képeket, és az valahogy azt a feszültséget érzem. A robbanás előtti feszültséget érzem, miközben hallgattam ezt a zenét. Ez az Akkor. egyik. A másik viszont, viszont olyan alkotói szabadságot is érzem ebben a zenében, amit másoknál talán nem is. Az eredetiségnek. A, mert van egy meghatározottság, és ugyanakkor érzek benni a óriás eredetiséget. És ez a kettőség adja nekem ennek a zenének a szépségét. Köszönöm a választodat, meg is hallgatjuk a harmadik tételt. A mai adásban Bartók Béla zene, ütős hangszerekre, Dobra és a című szerzeményének tételeit hallgattuk meg, Füzi László irodalom kritikus a forrásfolyamat ikonikus főszerkesztőjének választásában, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt az adásunkba és egy kicsit tudtunk beszélgetni. Egy dolog maradt ki az eszéisztikád és az a nagyon érdekes próza, amit évtizedek óta írsz, és amit remélem folytatni fogsz, még, akár kaflevelekkel is, és azzal az archívummal, amit otthon gyűjtesz is. A hát hívom, nem gyűjtök, de gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy a megtörtént dolgok az emlékezetemben megvannak. Ez fontos. Úgyhogy további szép műveket kívánok neked és nagy élményeket, irodalmi téren, zenei téren és más kulturális téreken is elérkeztünk a mai belső közdés adásának a végéhez, és zárásul még egy rövid részletet hallgassunk meg a befejező negyedik tétel elejéről. Megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztő pálémárt és a hangmérnök csorbalászó nevében is. További szép estét kívánva bucsúzom. A műsorvezetőt Szegőánost hallották, és most még akkor hallgassunk Bartókot.